בעזרת השם, המשך מאמרים מספרי ליקודי הלכות, רבי מוצר העירה מהרב מצ'רין. אות מ. מלחמת עמלק, שהוא מלחמת היצר, היא מלחמה ארוכה מאוד, ועיקר הכנעתו הוא על ידי התחזקות, שבכל מה שעובר על האדם, כל ימי חייו, יהיה חזק מאוד לבלי להניח להפיל את עצמו בשום אופן, בבחינת והציע שאול יינקה. וגם משם יקרא ויצעק אל השם בכלות הנפש, מבחינת ני בטן, שאול, שיבעתי וכו׳. וזה עיקר דרך התשובה שאנו עוסקים להמשיך בימים הנוראים הקדושים, ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום כיפורים. וזה עיקר ניצחון המלחמה שאנו עוסקים בימים הללו. כי כל זמן שהאדם אינו מייאש את עצמו ומחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש איכשהו, הוא נקרא נוצח את המלחמה. כי באמת לשם המלחמה כי אי אפשר לאדם בעצמו לנצחו, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכולי, כמו שכתוב מלחמה להשם בעמלק וכולי, רק שהאדם מחויב לחזק את עצמו בכל פעם מחדש, לבלי להיות נסוג אחור ממלחמה הזאת ולבלי לייאש את עצמו בשום אופן. וזה מרומז בדברי הזוהר הקדוש שאמר, מנצח מנדאחיד מנק רבא בידוי כי ודאי במלחמה הזאת אין רואים עדיין בחוש מן נצח. כשעדיין המלחמה ארוכה מאוד והגלות מתגבר ועל כל אחד עובר מה שעובר. אף על פי כן, כל זמן שאוחזין עדיין הכלי זין בידינו ובעיקר הכלי זין שלנו הוא התפילה, כמבואה במקום אחר, וכל זמן שאין אנו מייאשים עצמנו עם מלחמה הזאת חס ושלום, ואוחזין עדיין הכלי מלחמה, בוודאי אנחנו מנצחים. כי כל זמן שהאדם מחזק את עצמו בתפילה וצעקה לה' יתברך ובכלל מנצח כי זה עיקר הניצחון כנ"ל. מ"א העיקר הוא אמונה, שהוא בחינת שבת, כי כל זמן שיש לו אמונה בוודאי ישוב אל השם יתברך באמת. ועל כן צריך האדם לחזק את עצמו על ידי זה בעצמו. דהיינו, על ידי מה שהבעל דבר והסטרהך רוצה להפילו חס ושלום, על ידי זה בעצמו יחזק את עצמו. כי הבעל דבר מתנכל בנפשו להפילו בכל עת, מחמת שמכניס בליבו שפגם וקלקל כל כך, עד שאי אפשר לו עוד לשוב ולתקן עבירות ופגמים כאלו. ובפרט כפי מה שיש אנשים שבאמת קלקלו הרבה מאוד, כמו שהם יודעים בעצמם שעברו עבירות רבות, גדולות וחמורות, ימים ושנים הרבה רחמנא ליצלן. ויש שכבר התחילו כמה פעמים בתשובה בעבודת השם, ואחר כך נפלו כמו שנפלו. כל אחד ואחד כפי נפילתו רחמנא ליצלן. ועל כן מכניס הבעל דבר בליבם בכל פעם, שכבר אפס תקוותם לפי עוצם הפגמים האלה, אבל באמת בזה בעצמו יכול האדם להחיות ולחזק את עצמו. כי מאחר שהוא יודע ומאמין עדיין שעבירה היא פגם גדול, שעל ידה פוגמים בכל העולמות העליונים, אם כן יש לו אמונה עדיין. ומאחר שיש לו אמונה עדיין בוודאי יש לו תקווה בלי ספק, כי מאחר שהוא מאמין שיכולים לקלקל, בוודאי יכולים לתקן גם כן. כי זה ידוע שהאפיקורסים והמחקרים אינם מאמינים כלל שמקלקלים על ידי עבירה בעולמות העליונים שמזה נמשך מה שנותנים טעמים של אבל ושקר למצוות ועבירות של התורה אבל אנחנו עם קדוש שאנו מאמינים שעבירה חס ושלום היא פגם גדול מאוד בעולמות העליונים וכולי מחמת זה רוצה הבעל דבר להפילו חס ושלום והוא אדרבה על ידי זה בעצמו ראו לו להחיות את עצמו מאחר שיש לו אמונה עדיין כי עיקר כוונת הבעל דבר הוא שרוצה להפיל אותו כל כך, עד שיפיל אותו לכפירות גמורות חס ושלום, שיאמר לית דין ולית דיין. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, היום אומר לו עשה כך וכולי, עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. וכמו שאנו רואים בכל דור כמה וכמה שבאו למה שבאו רחמנא ליצלן, על נפילות וחלישות הדעת כאלו שהכניס בהם הבעל דבר. על כן צריך האדם להשכיל על דרכיו. ולחוס על חייו, ולחזק את עצמו בכל עת, בכל מה שיוכל, יהיה איך שיהיה. ועל ידי זה בעצמו יחזק את עצמו. על ידי שיש לו אמונה עדיין, שפוגמים הרבה על ידי עבירות כנ"ל. כי כל זמן שיש לו אמונה, יש לו תקווה. ובוודאי יכולים לתקן הכל. כי כל מצוותיך אמונה. עיקר המצוות הם לבוא על ידם לאמונה שלמה, כדי להכיר את מי שאמר והיה העולם. וכל זמן שיש לאדם נקודה מהאמונה הקדושה, יש לו תקווה עדיין. כי בוודאי יש עצות כאלו שגם הוא יכול לחזור להשם מטבח בנקל, על ידי איזה נחת רוח שיעשה להשם מטבח במקום שהוא. שעל ידי זה יזכה לשוב אליו באמת על ידי כוח הצדיקי אמת, עד שיכול לזכות לתשובה שלמה כל כך עד שיתהפכו כל העוונות וזכויות, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה וכנ"ל. מ"ב. מי שנפל חס ושלום למקומות הרחוקים מהקדושה מאוד. עד שכביכול אי אפשר למצוא שם אלוקותו ידבח כי על כאלו מקומות נאמר וכבודי, וכבודי לאחר לא אתן אך באמת גם הם מקבלים חיות ממנו ידבח רק שהחיות אלוקות אשר שם המקומות הוא סתום ונעלם מאוד בסוד חלל הפנוי ודי כאלו המקומות מקבלים חיות מבחינה עליונה מאוד מבחינת מאמר הסתום ועל כן ניכר רצתו שיחפש ויבקש את השם יתברך גם משם כי באמת גם שם נעלם השם מטבח, וכשאי אפשר למוצאו שם בשום שכל וסברה, כי אם על ידי הבקשה והחיפוש, ובחינת איה מקום כבודו. ומי שרוצה לכנוס את דרכי הקדושה באמת, אי אפשר לו לכנוס בשלמות, כי אם כשמנסין אותו בבחינה זאת, שנופל למקומות כאלו, וכשמחזיק את עצמו על פי הנעל, אז יזכה שתהיה ירידת תכלית העלייה, כמבואה בפנים. עיקר ההתחזקות הוא שידע חסרון דעת האנושי שבאמת אין לנו שום שכל כלל כמו שכתוב כי בא אנכי מאיש וכולי ואנו מחויבים לבטל ולהשליך שכלנו לגמרי רק להאמין בדברי הצדיקי אמת שבאמת יש חיות אלוקות אפילו במקומות הרחוקים מאוד מאוד רק שאי אפשר בשום שכל אנושי למצוא שם כבוד אלוקותו ידבח מאחר ששם פנוי מלוקותו ידבח בבחינת וכבודי לאחר לא אתן רק צריכים שם לחפשו ולבקש, איה מקום כבודו כנ"ל. רק על ידי זה יעלה בתכלית העלייה כנ"ל. כי עיקר האחריות והתחזקות של הרחוקים מאוד שנפלו למקומות כאלו, שמבחינת חלל הפנוי כנ"ל, עיקר האחריות שלהם הוא מבחינת אחיך. כי אין רואים שם שום רו, והוא דק מן הדק, והוא נדחה ונתעלם בפני כל הנכנס לשם, כדרך דבר הרך שנדחה בפני כל. ושם די כזהו עיקר ההתחזקות על ידי בחינת רכיחא הנעל, שהוא בחינת ערפו הודאו כי אנוכי אלוקים וכו'. ועל זה אמרו אבותיהם זכרונם לברכה לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. כי קנה אפילו כל הרוחות שבעולם הן יכולין לעזיזון ממקומו. די כעל ידי זה שהוא רך ונכפף בפני כל ואף על פי כן הוא חזק ואמיץ מאוד בשורשו ואין יכולין הרוחות לעוקרו ממקומו. מה שאין כן אם יהיה קשה כארז וכו'. וכמו כן במקומות כאלה שמבחינת חלל הפנוי והרוח שערה של הסטרה מתגבר שם מאוד. שם אסור לקנות בקושיות ותירוצים כלל, ובחינת אל תקשו לבבכם, כי שם עיקר יתחזקו די כא על ידי שורך כקנה. ועל כל השאלות והמניות והקושיות והבלבולים, הן מעצמו הן מאחרים, על כולם לא ישיב דבר. בבחינת ויהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות, כי הקושיות והבלבולים הבאים משם אי אפשר להשוום כנ"ל. ואף על פי כן, יהיה חזק באמונה מאוד כקנה הרך הנשרש במים, שאף על פי שנראה כנכפף מפני הרוחות, אף על פי כן, הוא חזק בשורשו מאוד. כמו כן צריך האדם שיהיה חזק באמונתו, אשר קיבלנו מאבותינו ורבותינו, ולא ישמע לשום קושייה ובלבול הבאים ממקומות כאלו. ולא ישיב עליהם כלל, כאילו הם בפיו מענה, עד שנדמה להם כאילו נכפף בפניהם חס ושלום. ובאמת, זהו עיקר התחזקותו, מבחינת רך כקנה, כנ"ל, כי שם במקומות כאלו, אם ירצה לכנוס להם בקושיות ותירוצים, אזי יישאר בחושך לגמרי, כי אי אפשר ליישב הקושיות והבלבולים הבאים משם, על כן צריכים שם להיות רע בחינת מבחינת רך לבלי להשיב דבר, רק להיות חזק בשורש גידולו. היינו, להתחזק באמונה שלמה, ולבקש ולחפש את השם יתברך גם משם, מבחינת איה מקום כבודו הנ"ל, ואז די כאיזכה לתכלית העלייה כנ"ל. ועיקר תיקון העולם בשלמות, שהיא על ידי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, רק על ידי בחינת רח כקנה הנ"ל. ועל כן נקרא יוסף אברך. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, אב בחכמה ורך בשנים וכולי. היינו, אף על פי שהוא אב בחכמה, אף על פי כן הוא רך כקנה. וכן בדוד נאמר, ואנוכי היום רח ומשוח מלך. ובעניין זה של בחינת רכיחא, יש הרבה לדבר, אך אי אפשר לבאר בכתב. והמשכיל החפץ באמת יבין מדעתו, איך צריכין להיות רך כקנה. ואף על פי כן חזק בשורשו מאוד, ואדרבה, על ידי הרכות, על ידי זה, ייקח חוזקו ותוקפו לנצח. מ"ג, הצדיק נקרא תמר, מבחינת צדיק התמר יפרח, כי תמר לשון תמורה, כי הצדיק ממיר ומחליף הכל לטובה, וכל הקטרוגים מהפך אותם לזכות, ומבחינת אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף. מיני אלף דייקה, שדייקה מיני אלף המקטרגים נעשה המלאך המליץ, כי כל מה שמתרבים המקטרגים יותר, הוא ממליץ על, זה, על ידי זה לטוב יותר. על שאף על פי כן, הוא מוצא בו איזו נקודה טובה, כי כל אלו המקטרגים על האדם, הם בעצמם אותם שהסיתו אותו לחטוא. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, הוא המסית, הוא המקטרג, ועל כן כשמתרבים חס ושלום המקטרגים מאוד, וזי עומד המלאך המליץ ומהפך הכל לזכות דייקה כי טוען הלא אדרבה מאחר שיש עליו מקטרגים הרבה כל כך אם כן היה לו יצרים רעים ומסיתים הרבה ואם כן אדרבה הוא פלא גדול איך להתחזק איש כזה נגד מסיתים הרבה כל כך לחטוף אף על פי כן איזה נקודה טובה של איזה מצווה שעשה וזה מבחינת מליץ אחד מיני אלף דייקה שדייקה מיני אלף המקטרגים על זה בעצמו ממליץ עליו כי אם כן אין חידוש כל כך במה שחטא כל כך, מאחר שהלו מסיתים רבים כאלה. אדרבה, זהו חידוש נפלא, אך התגבר לעשות איזה טוב בעלמא, מאחר שעמדו עליו חיילות רבות כאלו. רק כן הצדיק שהולך בדרך זה נקרא תמר, שממי הוא מחליף הקטרוגים לזכות הנ"ל. מ"ד עיקר קיום האדם והתחזקותו בעבודת השם יתברך, הוא על ידי שכולל שני הדרכים הנ"ל, ביחד. וזה בחינת, טובים השניים מן האחד, שאם ייפול האחד יקים את חברו. כי הם מחזקים את כל אדם לבל יפול בשום אופן בעולם. כי לפעמים מחזקים את עצמם, על ידי הנקודות טובות שמוצאים בעצמם עדיין. ולפעמים נופל חס ושלום גם מזה, עד שאינו יכול להחיות את עצמו בשום דבר, מחמת גודל העלמה והסתרה וחשכות וחבדות לב שנמשך עליו. ואז צריך להחיות את עצמו על ידי הבקשה והחיפוש אחר שם נדבך, בבחינת איה מקום כבודו הנ"ל, שמזה הדרך אי אפשר להבעל דבר לבלבלו ולהפילו על ידי שום בלבול בעולם, כי אף על פי שיכניס בדעתו חס ושלום שאפס תקווה מחמת שקלקל מאוד, ואף על פי שהאמת הוא כך, וגם עתה הוא כמו שהוא, אף על פי כן. מאחר שכבר גילו לנו הצדיקי אמת, שאפילו במקומות הרחוקים מהקדושה מאוד, עד שמבחינת מקומות המטונפים, שנאמר עליהם וכבודי לאחר לא אתן, אף על פי כן צריכים לבקש ולחפש גם משם את השם מטבח, ולהעלות על ידי דדאי כאל העלייה, לבחינת איה מאמר סתום, על כן בוודאי תמיד יקום על עומדו. הגם כי בבחינת הדרך הזה של איה לבד גם כן, אי אפשר להיות לעולם בתמידות. כי צריכין לעלות ממקומות הנ"ל אל הקדושה לגמרי, במקום התגלות כבודו, כי זה עיקר הקדושה שיתגלה כבודו יתברך. אך ממלך שמחייב ומחזק את עצמו על ידי בחינת איה הנ"ל, ותוך כך יזכה שהשם יתברך ירחם עליו ויאיר עיניו, שיחזור וימצא נקודות טובות שיש בו עדיין, שהן מבחינת התגלות כבודו יתברך. וזה הדרך של החיפוש אחרי הנקודות טובות ומבחינת אברהם. והדרך של הבקשה והחיפוש, אי במקום כבודו, הוא בחינת יצחק. ויעקב אבינו הוא הבריח התיכון שכולל שני הדרכים הנ"ל יחד, ועליו נאמר, והחוט המשולש לא במהרה יינתק, כי על ידי זה זוכין לעמוד בקדושתו לעולם כנ"ל. באמת. עניין מה שדי כבישת התגברות החושך והירידה והסתרה שבתוך ההסתרה אז די כעיקר זמן ההתקרבות וההתעוררות לתשובה באמת, עיין ראש חודש עוד י"ג. כשמגיעים לתכלית הירידה וההסתרה חס ושלום, אזי די כהמקורבים להשם יתברך בתכלית הקירוב כביכול. כי שם בתכלית ההסתרה והירידה חס ושלום, שם מלובש השם יתברך בעצמו כביכול בלי לבוש, ובחינת ועברתי בארץ מצרים וכולי אני ולא מלאך כידוע. נמצא שאז דייקא כשזוכה לגלות ההסתרה יכולים להתקרב אליו יתברך באמת כי אז דייקא הסמוכים אליו מאוד ועל כן אזי דייקא יכולים להתקרב אליו יתברך ולחזור בתשובה אך צריכים לזה דעת גדול לדעת זאת ולכוון השעה שמגיעים לתכלית ההסתרה ולדעת שאז דייקא מקורבים אליו יתברך מאוד שעל ידי זה מהפכין ההסתרה לדעת כי כשאין יודעין זאת תוכל להתגבר באמת ההסתרה חס ושלום, עד שיפול מהדעת לגמרי, להתרחק ביותר חס ושלום, כי ההסתרה שהיא מבחינת התגברות הסטרה אחה, כל זה נמשך מבחינת שבירת כלים שהיה על ידי ריבוי אור. נמצא, שאף על פי שבוודאי ההסתרה היא ירידה גדולה מאוד, מאחר שנסתר ונעלה ממנו אלוקותו יתבע חס ושלום, עם כל זה, מאחר שכל זה נעשה על ידי בחינת ריבוי אור, נמצא שבאמת מלובש שם די כעור גדול ונורא מאוד, כי שם מלובש הוא יתברך בעצמו כביכול. על כן צריכין לזה חכם גדול במעלה גדולה מאוד, שיזכה לדעת כזה, עד שיוכל לגלות כל ההסתרות, אפילו ההסתרה שבתוך ההסתרה הולה הופכה לדעת. ודי כעז יקרב את ישראל לאביהם שבשמיים ויחזירים בתשובה כנ"ל. וזה מבחינת יציאת מצרים, שאז הגיעו לתכלית הירידה כידוע. וזה בחינת רדו שמה, בגימטריה 210, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, היינו, שאז הגיעו לתכלית הירידה, אך משה רבנו זכה לדעת כזה, עד שאז דייקה זכה לגלות ההסתרה ולפחה לדעת, ועל ידי זה נגלו אז דייקה. וזה בחינת קידוש החודש, היו עוסקים בזה גדולי חכמי ישראל שהוקיעים בסוד העיבור. כי קידוש החודש הוא גם כן בחינת התגלות ההסתרה בעת שהיא בתכלית הפגם הנ"ל. כי הלבנה היא בחינת מלכות, ובגימת הלבנה היא בחימה, בחינת ההסתרה, שמשם היא נקראת הסתרה, אך כידוע. בעיקר חיות המלכות, ובחינת אור הדעת והחוכמה שנמשך מחי החיים. וזה בחינת מה שהלבנה מקבלת הערתה מהשמש, שהוא בחינת דעת הנ"ל. ודי כשהיא סמוכה על השמש מאוד, ועומדת כנגדה בתכלית הקירוב. אז היא בתכלית ההסתרה והמיעוט ואין אמירה לעולם כלל כידוע ואז היא שמגעת לתכלית המיעוט וההסתרה אזי תכף מתחילת להתמלות ואז הוא בחינת מולד הלבנה כידוע ועל כן היו עוסקים בזה החכמים גדולים כי צריך לזה דעת גדול שיוכל להפוך את תכלית ההסתרה והירידה לבחינת דעת כנ"ל ועל כן קידוש החודש הוא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל ונאמר בעניין יציאת מצרים כי הכל עניין אחד כנ"ל, ועל כן שורש התשובה בראש חודש כמוה במקום אחר, כי התגלות ההסתרה הנ"ל זה עיקר התעוררות לתשובה, ועל כן נוהגים להתעורר בתשובה בערב ראש חודש ועושים קיפור קטן, כי אז הלבנה ותכלית המיעוט וההסתרה, ועל כן אז די כהוזמן ההתקרבות, ועל כן ואז דייקה מתחילת להתמלות מיד בראש חודש. וזה רמז על כלל ישראל, שהם עתידים להתחדש כמותה, כמו שאומרים בבריקת קידוש לבנה. כי כל ימי עולם אנו עסוקים בתיקון פגימת הלבנה, ובכל פעם מתקנים אותה מעט מעט, עד שלעתיד תתמלא פגימתה לגמרי, ולא יהיה בה שום מיעוט וכו'. ואף על פי שבגשמיות אין אנו רואים עתה עדיין בלבנה שום תיקון, כי בכל חודש חוזרת ומתמעטת כבתחילה. אף על פי כן, אנו מאמינים שאין יגיעתנו לריק חס ושלום. ובוודאי ניתקן את ברוחניות בכל פעם, עד שלעתיד נראה זאת עין בעין שנתמעלה פגימתה על ידי קדושת עבודת הצדיקים וכל ישראל. וכמו כן, הוא אצל כל אחד מישראל, שיש לו עליות וירידות כל ימיו בלי שיעור, עד שיש שנדמה לו שלא פעל כלום. מאחר שבכל פעם חוזר ומתמעט או נפגם חס ושלום, אף על פי כן אין שום הגיעה לריק חס ושלום. והעיקר הוא תמימות ופשיטות לחזק את עצמו בדרכי התמימות ופשיטות של צדיקי אמת, שעל ידי זה יש לכל אחד תקווה לעולם. הצדיק אינו צריך כלל לעולם בשביל עצמו, כי אדרבה, ממנו כל ההשפעות וכל השירות שבעולם. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ועל כן כל מה שנותנים לו מקבלים ממנו אלפי אלפים ורבעי רבבות יותר בעולם הזה ובעולם הבא ועל כן גם כל מי שטורח בגופו לשמשו ולהתקרב אליו גם זה נקרא צדקה שהוא כלל בחינת התערותא דילתתא כי הצדיק מתעלה ומתגדל מאוד על ידי התערותא דילתתא שישראל הטורחים להתקרב אליו ונחשב להם צדקה מ"ז כלל ההתרחקות מה' יתברך של כל אחד ואחד מגדול ועד קטון העיקר הוא על ידי זקנה דסיטר אכה מה שנדמה לכל אחד כאילו הכל מתנהג כסדר הישן והוא כבר זקן בדרכיו ואי אפשר לא לשוב מהם כמו שכתוב לא יאמין שוב מיני חושך והכל על ידי הזקנה שמפיל עליו היצר הרע שנקרא המלך זקן וכסיל. ועל כן כל התיקון הוא על ידי החכמים הצדיקים האמיתיים ומתחדשים כנשר, וחינת וקובע השם יחליפו כוח וכו'. ועל ידי זה זוכין לחדש בכל עת חידושי תורה אמיתיים ונפלאים, כי הם מתגברים בעבודתם בכל יום מחדש, כאילו לא התחילו עדיין בעבודת השם כלל. וילדי זה משיגים בכל יום ובכל עת גדולת הבורא ביותר ומחברים ספרים קדושים חדשים בכל עת והכל כדי לבאר ולגלות גדולת הבורא יתברך וגדולת התורה הקדושה וגדולת קדושת נפשות ישראל כי אורייתא וקדשי בלכו וישראל כולה חד וילדי זה ממשיכים חסדים חדשים בכל יום ובכל עת שמשם עיקר התקווה לזכור את תשובת כל הרחוקים מאוד מאוד שכמעט כמעט אבדה תקוותם מגודל ההתגרות וההתגברות, ובחינת ואומר אבד נצחי ותוכלתי מהשם. אך עיקר התחזקות חסדי השם כי לא תמנו חדשים לבקרים וכו'. כי חסדיו ורחמיו ידברך אינם תמים ואינם קלים לעולם. ולא עוד אלא שהחסדים מתחדשים בכל בוקר, שזה עיקר חידוש מעשה בראשית שבכל יום, בבחינת ובטובו חדש בכל יום תמיד וכו'. וזה כל הנחמה והתקווה של כל אחד ואחד. אשר השם מטבח מחדש חסדים חדשים ונפלאים בכל בוקר. <coughs> אשר, אשר לפי ההתחדשות החסדים יש לכל תקווה בכל עת. וכל זה ממשיכים עלינו הצדיקים הגדולים המתחדשים בכל עת. והם ממשיכים עלינו חסדים חדשים בכל יום ובכל עת ומבטלים על זקנה וסתראחה. וזה כל תקוותנו על ידי שאין יודעים כלל עד היכן חסדיו מגיעים. כי לגדולתו אין חקר, ועיקר גדולתו הוא גדולת חסדיו. חסדיו יתבהח, מתחדשים תמיד בכל עת, עד אין קץ ואין תכלית, כנ"ל. נ"ח <coughs> כשאדם נתרחק מהשם יתבהח חס שלום, מכל שכן, כשנופלת תאוות רעות ועבירות, אחמנא ליצלן, עזה היא בחינת רחל מבכה בניה וכו'. כי השכינה שהיא קדושת ישראל נקראת רחל כידוע, ואזי היא בבחינת כרחל לפני גוזזיה נעלמה, כי הקליפות והסיט ראחה גוזזין אותה ונוטלין ממנה כביכול עודה ותפארתה, והיא נעלמה ביניהם, ואז היא בבחינת שכינה מה אומרת כלני מראשי וכולי. וכשזה הרחוק מאוד, נתעורר בעוצר מחוקו ואין הוא מייאש את עצמו בשום אופן. הוא בוכה וצועק להשם יתברך תמיד, זה מבחינת קול ברמה נשמע ני בכי תמרורים, כי קדושת נפשו בוכה במרירות גדולה מאוד, ומענה להנחם וכולי כי איננו, כי רואה שזה זמן רב אשר היא רחוקה מהשם יתברך כל כך, אבל אף על פי כן, מאחר שהיא מחזקת את עצמה עדיין לצעוק ולבכות להשם יתברך תמיד, וזין <אז> התעוררין נחמי השם יתברך ומאיר עליה הערה והתחזקות מלמעלה בבחינת כה אמר <אז> השם מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך וכל זה מודיע לה השם יתברך רק על ידי צדיק הדור הגדול במעלה מאוד שהוא בחינת יששכר היינו שמאיר בכל נפש מישראל ומודיע לה כי עדיין יש שכר כי אין שום ייאוש בעולם, כי אין שום דיבור ולא שום צעקה נאבד, אפילו צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם. ואפילו כשהתאוות והמניות מתגברים עליו ומתפשטים לפניו מאוד, עד שאינו יכול לצאת מהם. אף על פי כן, גם אז, כשהוא חושף וחומד בכל עת להשם ידבח, ואינו מניח את הרצון והכיסופים לעולם, כל זה יקר מאוד בעיני השם ידבח, כמובן בדברינו בכמה מקומות. מ"ט כמה וכמה עתים עוברין הכל אחד מישראל, עתים לטובה ועתים לרעה חס ושלום, שהם העשרים ושמונה עתים האמורים בספר קהלת, ובהם כלולים כל העתים העוברים על כל אחד ואחד מיום היוולדו עד יום מותו, אשר עליהם התחנן דוד בידך עיתותי, הצילני מיד אויבי ומרדפי, וזה עיקר שלמות הצדיק הגדול במעלה. המלמד תורה ודעת לישראל, כמו ישכר, שיוכל להאיר בכל אחד מישראל, שיוכל להתחזק ולהישאר על עומדו בכל הזמנים והעתים העוברים עליו, מבחינת ובבני ישכר יודה בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. שידע כל אחד מישראל מה לעשות בכל עת ועת, איך להתחזק ולהחיות את עצמו בכל עת ועת, כפי העת והזמן, פעם בתורה, פעם בתפילה, פעם בצדקה. פעם בצעקה, בשבעה, וטחינה, ובכייה, פעם בשמחה וחדווה, פעם בדיבור, פעם בשתיקה. ויש עץ שצריכים ומוכרחים לבטל את עצמו די כאן מעבודה, בבחינת ביטולה של תורה זו וקיומה. כי יש עץ שצריכים לאכול או לישון בשביל קיום הגוף, או לדבר עם בני אדם כדי לפקוח דעתו וכיוצא בזה, הרבה, והכל כפי העתים העוברים על האדם. כי בהכרח שיעבור על האדם כמה וכמה מיני עתים שונים. וכן בדוד המלך, כשנסתלק נאמר, והעיתים אשר עברו עליו ועל ישראל. והצדיק אדור האמיתי ומאיר בכל אחד מישראל, שידרך להתחזק את עצמו בהשם מטבח בכל עת ועת, כנ"ל. נו"ן, כמו שהאדם צריך לעמוד בניסיון, לבלי ללך אחר תאוותיו בהיתר או באיסור חס ושלום. כמו כן, צריך להתחזק לעמוד בניסיון, אם כבר נכשל חס ושלום. ועבר על שעבר, לבעל לי יפול על ידי זה לגמרי, חס ושלום. כי מה שנמצאים עם הרבה בני אדם, שנופלים בדעתם ואומרים שאי אפשר להם ללך בדרך הישר עוד, זהו רק מחמת תאוותם ויצרם הרע, שמבקשים תואנה ועלילה לפרוש מאחורי המקום, חס ושלום, כדי שיוכלו ללך אחר תאוותיהם הרעות, חס ושלום. כי התואנות והעלילות שהבעל דבר מוצא לכל אדם, רבו מספור, ולכל אחד מוצא עלילות מיוחדות, רובם על ידי חסרון פרנסה, אמניות המונים וכו'. אך אף על פי כן, כל אחד מישראל נפשו מראה לו מאוד על זה, כי יודע שיצטרך ליתן דין וחשבון. על כן מתגבר בו עטו בכל פעם ומתעורר לשוב אל השם יתברך. אך בשום דבר אינו מוצא לעצמו עלילה וכתור כל כך, כמו על ידי התחבולה הנ"ל של הבעל דבר שמפילו בדעתו בכל פעם. הוא מראה לו כאילו אפס תקווה חס ושלום כי רואה בעיניו שכבר חתר כמה פעמים לשוב לישי מטבח ונפל ואחר כך כל אחד כפי מה שנפל וכן היה כמה פעמים בלי מספר ועל כן הוא פטור כבר בעיני עצמו מלחתור עוד חתירות לשוב לישי מטבח אבל באמת כל הרעיונות והמחשבות של נפילות כאלו הם רק מעשה בעל דבר שמוצא לו עלילה לפרוש מאחורי המקום כנ"ל כי באמת אין שום ייאוש בעולם כלל, וכל אדם צריך שיעבור עליו הרבה הרבה קודם שזוכה לכנוס אל הקדושה. ומי לנו גדול מאדם הראשון, שפרש מאשתו ושב בתשובה שלמה מאה ושלושים שנה, ודי כא בכל אלו המאה שלושים שנה באו רוחות וחיממו אותו וכו', כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. ובוודאי נחלשה דעתו מאוד מזה בכל פעם. בוודאי ערב עליו הבעל דבר ורצה להפילו בדעתו לגמרי בכל פעם אבל הוא התגבר בכל עת ולא הניח דרכי תשובתו שעסק בהם עד שזכה בסוף המאה ושישים שנה להוליד את שט שממנו הושתת העולם ויצאו ממנו אבות ומשה ומשיח והאדם הראשון בעצמו היה גם כן כל ימיו צדיק וחסיד ונפטר בשם טוב אף על פי שעדיין צריכים לתקן הפגם שלו בכל דור ודור, אף על פי כן, אם לא היה מתגבה ומתחזק בעצמו לתקן מה שתיקן, בוודאי היה קשה מאוד התיקון ביותר גם לצדיקים הבאים אחריו. וכמו כן הוא ממש בכל אדם גם עכשיו, כי זהו עיקר הניסיון שלו, שיתחזק את עצמו בכל הירידות שבעולם, אחמנא לצלן, בכל אשר יעבור עליו. וירגיל את עצמו בכל יום להתחיל מחדש, וידמה בדעתו כאילו נולד היום וכו'. ואז מה שיזכה לתקן בעצמו על ידי תשובתו השלמה, בוודאי מה טוב, ומה שלא יזכה לגמור התיקון, יהיה בטוח בכוח וזכות הצדיקים הקדושים, שיש להם כוח להפוך הכל לטובה. ובלבד שלא יתייאש את עצמו מלצפות ולקוות לשם בכיווי אחר כיווי. ולהרבות בצעקה ובקשה ותחנונים לפניו יטבח, כי אם השם החסד והבה עמו פדות וכו'. נ"א. לפעמים נופל האדם בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני גילו טובים ממנו הרבה, אף על פי שבוודאי הוא מעידה טובה להיות שפר רוח בפני כל אדם ולהחזיק את כל אדם טוב ממנו, אבל אם יפול בדעתו על ידי זה חס ושלום, אין זה ענווה. אדרבה, זה גדלות, גדלות גדול, שאין אלו שיעבוד איזה עבודה על השם יתברך ועדיין הוא רחוק כל כך, וחבריו כבר זכו למה שזכו. כי באמת אסור לערער אחרי המקום, ומי יודע מאיזה מקום הוא ובאיזה מקומות נמשך על ידי מעשיו. כי אין אדם דומה לחברו כלל. זה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על ספירת העומר, וספרתם לכם וספרתם לעצמכם. כי כל הבא לתאר את עצמו ולזכות לקבל עליו עול תורה, שזה מבחינת ספירת העומר שהוא הכנה לקבלת התורה, צריך לספור הימים לעצמו דייקה, ואל יפיל אותו חברו כלל חס ושלום, שזה מבחינת אחד היה אברהם כמובן במקום אחר. היינו שחשב תמיד שהוא רק אחד בעולם, לא הסתכל על שום מונע או מעכב ומבלבל. כי באמת, כמו שיש כמה מניות מרשאים הרוצים למונעו בכמה הסתות ופיתויים וליצנות וכו', או בהתגרות המחלוקת שמרבין עליו, כמו כן יש גם כן לפעמים כמה מניות וחלישות הדעת אפילו מחבריו ואוהביו הקשרים באמת. וכל זה אי אפשר לבאר היטב בכתב, רק המשכיל החפץ באמת יבין מדעתו. כי כנגד כל מיני מניות כאלו צריכים ללך בדרך הנ"ל בבחינת "אחד היה אברהם" ולא הסתכל על חברו כלל בבחינת "הוספרתם לכם לעצמכם" כנ"ל. ולהתנהג בדרכי התמימות ולהיות בשמחה תמיד, אפילו בעניות ודחקות גדול. וגם עבודתו ותפילתו אינה בשלמות כלל. אף על פי כן, יהיה שמח בחלקו תמיד, ולא יסתכל על העולם כלל. שיש הרבה שיש להם פרנסה בשפע וגם בעבודת השם, בתורה ובתפילה, נדמה לו שהם גדולים ממנו אלפים מדרגות, אף על פי שלא ראה מהם הגיעות כאלה. הוא התייגע כל כך ולא זכה לזה, והוא בעניות ובשפלות גדול, בגשמיות וברוחניות. אף על פי כן, אל אה, יפול מדעתו מזה כלל, ויהיה שמח בחלקו ויחיה את עצמו בכל עת במה שיוכל. כל נקודה טובה שמרוויח לפעמים יהיה יקר בעיניו מאוד. ויודה אלה השם יתברך אשר הפליח חסדו עמו לזכות לזה על כל פנים. ומה אכפת לי מה שחברו גדול וטוב ממנו? טוב השם לכל. וכמובן במעשה של התם, שהרגיל להשיב על ששאלו ממנו מה שחברו לוקח מקח גדול יותר בעד מלאכתו, והשיב מה אכפת לי? מה אכפת לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. והוא היה משתעשע ושמח מאוד ממלאכתו אף על פי שלא הייתה בשלמות הראוי. וגם במעט הרווח שהרוויח מיד ליד אחרי עמל ויגיעה רבה, ולא הסתכל על אחרים כלל כנ"ל. נ"ב מה שבשעה שהאדם הוא בחינת ירידה, בחינת ונפיק, אז די ככה חופפת ומגנת עליו קדושה גבוהה מאוד, בחינת אמא דמשק חל בנין, שזה סוד סוכת שלם, בחינת היקף ענני כבוד שהקיפו את ישראל בהליכתן במדבר, שהוא מקום נחש, שרף ועקרב. נ"ג לפעמים יש אחד שנפל מכל העשרה קטרים לקדושה, והתגברו עליו כל העשר קטרים דה סטרא אחרא רחמנא לצלן, ואז בוודאי אינו יכול להתפלל כלל, והתפילה שלו היא מבחינת ונפשה מראה לה מאוד. כי וכי עשתה צרתה גם כעס, דהיינו שאפילו כשרוצה להתחזק את עצמו ולכוון בתפילתו, אזי צרתה של התפילה, שהיא בחינת חנה, וצרתה שהיא הסטראחה, מתגברת על התפילה ומכעסת אותה ומבלבלת את האדם מן התפילה בכמה מיני בלבולים. השם יתברך עמל עליו גם כן, חושב מחשבות לבעל יידך ממנו יידך, ונותן לו עצה. שימשיך את עצמו אל האמת, ויראה לדבר דיבורי התפילה באמת באיזה מדרגה שהוא. ויזכור את עצמו בהשם יתברך שהוא בחינת אנוכי השם אלוקיך. כי השם יתברך נמצא בכל מקום. ועל ידי שמושך את עצמו אל האמת, אזי הוא סמוך וקרוב אל השם יתברך. כי אמת הוא השם יתברך בעצמו. ועל ידי זה יכול לעלות מכל הירידות והנפילות שבעולם. ובחינת אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי יעלך גם עלו. וזה בחינת הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. היינו, כי תזכור בחינת אנוכי השם אלוקיך הנ"ל, זה טוב מכל עשרה בנים. כי אף על פי שהתגברו כל העשרה כיפרים דנסאבותה על ידי שפגם בכל מעלות הקדושה, על כל זה בחינת אנוכי טוב לך מכולם. כי השם יתברך נמצא בכל מקום וקרוב השם לכל קוראיו. לכל אשר יקראו באמת. נ"ד צריכים להודיע להטוב הקבוש אצל כל אחד במקום שקבוש את שמו דייקה. היינו להזכירו היטב ששמו כלול בשם ישראל הקדוש, כי כל זמן שזוכר היטב שמו עדיין, אזי בקל יכולים להוציאו עם מקום שנפל לשם. עיקר השכחה, מה שלפעמים אטום נכבש ונתעלם כל כך, עד ששוכח לגמרי את מעלתו. ומה ששוכח את שמו, וזה בחינת מה שהאמת שוכח את שמו, כשאין הוא איש כשר באמת. כי עיקר הוא השם, ששורשו שם השם, וצריך להזכיר את עצמו בכל פעם ששם ישראל נקרא עליו. השם יתברך, יש לו ממנו התפרעות פרטי, אף אם הוא כמו שהוא. ומי שמזכיר את עצמו בזה בכל פעם, בקל יוכל לשוב להשם מטבח, כי אין הטוב שוכח מעלתו לגמרי, מאחר שזוכר עדיין ששמו ישראל, אשר כל העולמות לא נבראו רק בשבילנו וכו'. נ"י מי שמסתכל על השורש והתכלית, שהוא עצם האמת, שהוא הבורא יתברך שברא כל יש מאין, ואליו הם שבים ללכת. לחזור ולהיכלל בו בסופם בעת העולם. מי שמסתכל על זה, בוודאי אין לשום שקר אחיזה בו, ומכל מיני רע וטומאה ושקר יכול לחזור לאמת ולקדושה שהוא השם יתברך. מאחר שבכל מקום שהוא שם, יודע שהכל מהשם יתברך, שהשם יתברך נמצא בכל מקום תמיד, מבחינת אם משק שמיים וכו', ויציע שאול וכו', גם חושך לא יחשיך ממכה. ועל כן, מי שמאמין בזה, תמיד, בוודאי, אין שום חושך ושקר ורע וטומאה בעולם, שיוכל להרחיקו מהשם מטבח ותורתו וצדיקיו האמיתיים, שהם הכל אחד עצם האמת. כל מה שמרבה הבעל דבר בשקריו ורמאויותיו להרחיקו מהאמת, יתקרב אל האמת יותר ויותר. הידי זה דייקא, מבחינת ירידה תכלית העלייה. שורש אחיזת השקר הוא מבחינת הראשית והתכלית של כל הדברים ששם הכל נכלל כאחד כסף וזהב בדיל ועופרת שזה בחינת עפר, בחינת הכל היה מן העפר וכו'. על כן השקר יכול להתגבר על ידי זה להחליף ולשנות ולומר על הכסף שהוא זהב וכו'. על ידי זה בעצמו עיקר הכנעתו וביטולו של השקר כי על ידי שישראל מסתכנים בכל דבר רק על הראשית והתכלית שהוא השם יתברך, שהוא ראשית ותכלית הכל, והוא יתברך עצם האמת, על ידי זה נופל השקר ונמחה ומתבטל מן העולם, וזוכין לעלות בתכלית העלייה כנ"ל. נו, נ"ו יש שני מיני ברורים הקדושים. היינו הבירור האחד, הוא הבירורים הגדולים והתיקונים הנפלאים, הנעשים על ידינו הבעלי בחירה. היינו, על ידי כל המצוות ומעשים טובים שאנו עושים, על ידי התערותא דילתתא שלנו. והבירור השני הוא התיקונים הנפלאים והנוראים שנעשים בכל רגע, על ידי השם יתבעך בעצמו, למכינת התערותא דיל אלא. כי השם יתבעך בעצמו עוסק בזה, לתקן ולברר כל העולמות. ובאמת שני הבירורים אלו הנ"ל נכללים כאחד, כי בהתערותא דילתתא איתרא לאלא. וכן כל כוח ההתערות הדלתתא שלנו הוא רק על ידי השם נתבח בעצמו רק שאי אפשר לנו עכשיו להשיג ולהבין כל זה בשלמות כי זה סוד העניין של הידיעה והבחירה שבאמת שניהם נכללים כאחד רק שאי אפשר לנו להשיג ולהבין כל זאת ועל ידי זה די כעיקר כוח הבחירה ועל כן מי שהולך בתמימות לא ייכשל לעולם כמו שנאמר הולך בתום ילך בטח כי על ידי תמימות ואמונה הוא מקיים כל התורה כדינו עם כל פרטיהם ודקדוקיהם. כי מאמין שתיקון כל העולמות תלוי רק בנו. היינו על ידי זה שנזכה לקיים כל המצוות עם כל הדקדוקים שבהם, על ידי טעותא דילטטא שלנו, ואף על פי כן, כשניכשל חס ושלום באיזה חטא לא ייפול בדעתו על ידי זה חס ושלום. נתחזק לשוב בתשובה. כי יודע שיש בחינת הבירור שלמעלה, בחינת היטאותא דלעילא, שלשם אין מגיע שום פגם כלל, מבחינת אם חטאת מה תפעל בו, לשם יכול לתקן הכל, כל העוונות יתהפכו לזכויות על ידי תשובה, כי מאוד עמקו מחשבותיו יתברך, מכל הקלקולים יכול להוציא מהם תיקונים גדולים, ועל כן על ידי שיודע שי ומאמין כל זאת, יישאר קיים בעבודתו יתברך לעולם, יהיה איך שיהיה. כי כל הנפילות וההתרחקות מה' יתברך נמשך מהמבוכה שיש בשני הבחינות באורים הנ"ל. כי יש שאינו מתחיל כלל לעבוד את ה' יתברך, או שעושה חס ושלום עוד להפך. וזה נמשך ממה שרוצה היצע הרע להגביר הידיעה על הבחירה, כאילו אין לאדם בחירה כלל, והכל תלוי רק מידתו יתברך, ואין ה' יתברך רוצה כלל בעבודת האדם. שזה מבחינת העדויות הכוזבות של האפיקורסים והרשעים הגמורים, הפורקים או לגמרי כידוע, ואפילו הבעלי תאוות שעוברים עבירות ואינן נכנסים כלל לחקירות הנ"ל, אף על פי כל כוח האיי צערה שלהם נמשך מבחינה זו, כי עיקר איי צערה נמשך מכפירות, כמובן במקום אחר. וכן יש עוד להפך, כי יש בני אדם שכבר התחילו קצת בעבודת השם, אך שנפלו אחר כך ממעט עבודתם. ועל ידי זה נפלו בדעתם מאוד, ויש הרבה שנתייאשו על ידי זה לגמרי מעבודת השם, מחמת שראו שזה כמה פעמים שנתעוררו לעבודת השם ולא עלתה בידם וכו'. כידוע עניין הרע הזה בכמה בני נעורים, והיצע הרע הזה הוא להפך, שיונה גם כן מהמבוכות הנ"ל, ורוצה להגביר הבחירה על הידיעה, כאילו הכל תלוי רק בידם לבד, בלי השם יתבחך כלל. ועל כן, מאחר שנפל וקלקל, שוב אין לו תקווה, חס ושלום. אבל ההולך בתמימות, הוא מאמין שהכל תלוי בנו בוודאי. אך אף על פי כן, הכל מהשם יתברך. ואף על פי כן, הכל תלוי בנו. אף על, פי, אף על פי שאי אפשר להבין זאת, ועל כן בוודאי לא יתרחק מהשם יתברך ולא ייפול לעולם. כי בוודאי צריכין לעבוד את השם יתברך בכל כוחנו. כי הכל תלוי בנו. כי הארץ נתן לבני אדם. ואף על פי כן, אין שום נפילה וייאוש כלל. כי השם יתברך גומר תמיד, סוף כל סוף יגמור הכל כרצונו. כי אתה מרום לעולם השם, ועצת השם היא תקום. כל מה שעושה האדם, שום דבר טוב, אינו נאבד לעולם. ובוודאי הדבר טוב עושה פעולתו בשלמות. אף על פי שורש שאחר כך לא עלתה לו יפה, ונעשה עמו מה שנעשה. זה אי אפשר להבין. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה לעניין שילוח הקן וכיבוד אב, רשע אמר לו אבי וכו', היכן נא אירחת ימיו של זה וכו', אלא לעולם שכולו ארוך. וכמו כן יש כמה מצוות שמפורש בתורה, שמסוגל להינצל לאדם מעבירות ולהתקרב אליו יתברך, כגון ציצית ותפילין. ויש אחד שלרוש ציצית ותפילין, ואף על פי כן מתגבר עליו היצר הרע ומחטיאו חס ושלום. אם כך, חס ושלום יפרו לגמרי. ולא יקיים ציצית ותפילין חלילה. אבל באמת כל דברי התורה הקדושה וכל דברי אבותינו זכרונם לברכה אמת ויציב. רק שיש כמה דברים שאי אפשר לנו להבינם בשלמות. בוודאי כוח מצווה ציצית גדול מאוד, יכולים להציל את בן האדם, את מייצר הרע ואת אבותיו. וכמובן מעשה בגמרא, מזה שטפחו לו הציצית על פניו. אבל אף על פי כן לאו כל בני אדם שבין ויש אחד שנמשך כבר אחרי עץ צערה כל כך, עד שאפילו אם נובמש צער קשה לו לעמוד כנגד עץ צער. ואף על פי כן, אדרבה, הוא די כאלה צריך להיזהר ביותר לברוש צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער צער עד שיזכה להתגבר על יצרו בשלמות. ואיך שהיא על כל פנים, מה שעושה איזה דבר טוב אינו נאבד לעולם. אף על פי שנעשה עמו אחר כך מה שנעשה. ויש גם בזה כמה בחינות וכמה עניינים שנעלמו מבני אדם, והכל בשביל כוח הבחירה. והכלל כי כל אדם איכשהו מחויב לעשות את שלו, ולעסוק בעבודת השם כל ימי חייו. ואם אף על פי כן חסה שלום, אינו זוכה לקדושה וטהרה שלמה, אף על פי כן לית רעות התו ודיטבי. ואם רואה באיזה ספר שמצווה זאת ועובדה זו, היא מסוגלת לזכות למעלה זאת ועניין זה. והוא נתעורר על ידי זה לקיים מצווה זאת, ורואה שאף על פי כן לא זכה על ידי זה למעלה הזאת, אין לו ליפול בדעתו על ידי זה כלל. כי מי יודע דרכי ה' אולי השם יתברך העלה מצווה והעובדה שלו לצורך תיקון נפלא וגבוה יותר כי מאוד דבקו מחשבותיו יתברך ואסור לערער אחר השם יתברך ואחר כל דברי התורה ודברי רבותינו זיכרונם לברכה כלל. נ"ז כשנופל האדם למדרגות נמוכות מאוד שהן מבחינת מקומות המטונפים שאי אפשר להם לקבל חיות מבחינת התגלות כבודו יתברך שבשביל זה היו כל העשרה מאמרות, כי עליהם היינו על מקומות אלו נאמר, וכבודי לאחר לא אתן. וחיותם הוא רק מהלמה והסתרה של המאמר סתום דבראשית, שהוא בחינת איה מקום כבודו. ואזי כשנופל למקומות אלו חס ושלום, וזוכה להחם על עצמו, כי הוא רואה שמקומו רחוק מכבודו יתברך, ואם כן אינם נקראים בשם מקום כלל, כי עיקר מקום ובמקום שיש השראת הקדושה והתגלות כבודו, כבוד אלוקותו יתברך, שנקרא מקום, כידוע, מבחינת מקומו של עולם, אבל מקומות המטונפים אינם נקראים בשם מקום כלל, בבחינת כי כל שולחנות מלאו קיצוע בלי מקום, כמו שנאמר, באפס מקום וכו'. על כן, כשנופל האדם לשם חס ושלום, אין לו באמת שום מקום כלל, והוא נע ונד בארץ. כי על ידי שאדם חוטא חס ושלום, ומתרחק מכבודו יתברך, הוא מחזיר העולם לתוהו ובוהו, הוא כאילו מחריב העולם לגמרי, ועל כן אין לו שום מקום כלל. אבל כשזוכה על כל פנים לדע אמת, ולראות פגמו וקלקולו הגדול שהחריב את כל העולם, עד שאין לו מקום בעולם כלל, הוא מרחם על עצמו ושואל ומבקש, אהיה מקום כבודו, כי בוודאי גם מקומות אלו בהכרח שיהיה להם איזה חיות מהשם נדבך. רק שהוא בהלם גדול, בבחינת איה מקום כבודו הנ"ל. על כן, על ידי זה שמחפש ומבקש גם שם אחר כבודו יתבח, על ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה, לבחינת קדושת המאמר סתום הנ"ל, שהוא בבחינת איה, ושם הוא בבחינת למעלה מן המקום. נמצא שהירידה שלו, שנפל למדרגה כזאת, עד שהוא בבחינת למטה מן המקום, כי היה בבחינת תוהו ובוהו, והיה לו מקום כלל. ומעכשיו על ידי הבקשה והחיפוש, עלה על ידי זה בעלייה גדולה לבחינת למעלה מן המקום, ואז נמחלים לו כל עוונותיו, כי מבחינת איי הנ"ל, שהוא הקדושה העליונה מאוד, משם כל הסליחה והמחילה לכל העוונות, מבחינת כי עמך סליחה וכולי, כי עמך די כאי, כי איי הנ"ל הוא בחינת כתר, מבחינת לסר תיקון הדיקנה, שהם שורש השלוש עשרה מידות של רחמים, ששם היכה המחילה והסליחה כידוע. לזה בחינת אם יא אדימו כטולה כצמר יהיו, כי מקומות המטונפים הנ"ל הם בחינת קליפת טולה, שהיא קליפה קשה וחזקה מאוד, מתגברת בכל יום מחלות כל העולם לגמרי חס ושלום, כמבואר בכוונות. ומבחינת קליפה זו נמשכים כל מיני שקצים ומומסים שאסורים באכילה, באיסור חמור, מאחר שהם מחוקים לגמרי מכבודו ידבח, ובחינת וכבודי לאחר לא יתן. אבל על ידי הבקשה והחיפוש זכה כבודו ידבח גם משם. הידי זה עולה בתכלית העלייה ונמשכת לו סליחה ומחילה מבחינת לשר תיקוני דיקנה שהם מבחינת צמר כידוע וזהו אם יאהדימו כתולה כצמר יהיו. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה לעניין תולעים שנתעבו בתלוש שאינם אסורים עד אחר שפרשו כי מי שנופל למקומות הנ"ל ואז רואה שאין לו שום מקום כלל בהקדושה אזי העיקר לברוח לבלי להניח את מקומו, ושלא לייאש את עצמו ולפרוש ולצאת לחוץ חס ושלום, כאשר היה כבר כמה וכמה שעל ידי שראו בעצמם נפילתם הגדולה, על ידי זה נתייאשו לגמרי ופרשו מן הקדושה ויצאו לחוץ חס ושלום, ורצו לקבוע להם מקום חוץ מהקדושה חס ושלום, ורצו לשרוץ בארץ להתפשט עצמם בזה העולם, כמו אלו שאמרו איזיל ואיתהנא בעי אלמא מאחר שאין לעולם הבא חס ושלום. ואלו הם בוודאי טמאים ואסורים לגמרי, כי זה בחינת השרץ השורץ על הארץ, דייקה, ששם ייקח אחיזת הנחש והטומאה חס ושלום. אבל זה הטולעין למי שנפל מבחינת מקומות המתנפים הנ"ל. <coughs> זהו בחינת טולע, רק שהוא דבוג במקומו ואינו פורש אל החוץ על כל פנים, כי יודע כי באמת בוודאי אין שום מקום לברוח ולהסתתר מפניו ושלום. כמו שכתוב, אנא מפניך אברח, אם משק שמים וכו'. ומה יפעל בזה אם יוסיף עוד ביתר ללכת אחר טהרת ליבו? הלוא סוף כל סוף מראה תהיה באחרונה. בוודאי יהיה לו אז למשיב נפש וכמוצא שלל רב, כל מה שיציל עצמו מהסטרא אחא, אפילו מעט למעט. וכשמיישב את עצמו על כל זאת, כל מה שהוא רואה שהוא רחוק מכבודו יתברך, אז יודע שאין לו מקום כלל. כל המקומות שרחוקים מכבודו ידבח אינם נקראים בשם מקום כלל ועל כן שואל ומחפש ומבקש גם משם אחר כבודו ידבח ובחינת איה מקום כבודו שזה בחינת וביקשתם משם את השם אלוקיך משם דייקה ועל כל פנים אינו פועש לצאת לחוץ חס ושלום רק אדרבה אינו מניח את מקומו ובחינת אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנך על ידי זה יוכל לזכור שתתהפך הירידה לעלייה גדולה ויעלה לבחינת למעלה מן המקום כנ"ל ומבחינת טולה יהיה נעשה עולת, מבחינת עולת תמיד שמכפר על עבירות של יום ושל לילה ומכניע ומבטל קליפת טולה הנ"ל שזהו מבחינת עולאים שבתלוש עד שלא פרשו מותרים כי כל זמן שלא פרשו לחוץ לשרוץ על הארץ ולעשות לו מקום בארץ במקום אחזת הסטרא חס ושלום רק אדרבה, נחפש גם אם מקומו אחר השם יתברך, אזי תוכל הירידה להתהפך לעלייה גדולה כנ"ל. נ"ח יש נפשות חלושות מאוד, שהן מבחינת ביצים, ועליהם עיקר התגברות עשית רעך קליפת עמלק, כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. וצדיקי אמת עוסקים בכל דור לתקן גם הנפשות הללו. בשביל זה עיקר עריכת הגלות, שהוא בשביל שיתקנו גם כל הנפשות החלושות. ואלו הנפשות, כשזוכים לבוא לצדיקי אמת ולהתחיל להתקן, בוודאי צריכים שיבוא עליהם הגיעות ויסורים ומהירות הרבה מאוד בגוף ונפש וממון בכמה וכמה בחינות שונות, כמובן במקום אחר. ועיקר טהרתם הוא שיתחזקו מאוד ואל יתייאשו בעצמם לעולם. רק יקבעו תמיד לישועה. כמו שנאמר אותך קיוויתי כל היום כי באמת אי אפשר לשום אדם בכלל ובפרט לבוא אל התקווה הטובה כי אם על ידי צער ואיסורים ומהירות גדול שזה בחינת מה שצריכים להתמרמר מאוד על חורבן בית המקדש והעיקר על שאנו רחוקים כל כך בגלותנו מאבינו שבשמיים וכן כל אחד בפרט צריך להתמרמר מאוד על גלות נפשו שהיא רחוקה כל כך מאביה שבשמיים בכל פעם מתגבר הרע ביותר שהיה אפשר לטעות ולומר אבד נצחי ותוכלתי מהשם חס ושלום אבל צריך להתחזק מאוד ולנחם את עצמו בכל פעם ולהיות בכלל אסירי התקווה שנאמר עליהם שובו לביצרון אסירי התקווה אסירי דייקה כי צריך להיות נעשה נקשר בתקווה האמיתית בתכלית ההתקשרות ולא יניח את תקוותו לעולם כי חסדי השם כי לא תמנו וכולי החסדים מתחדשים בכל בוקר, על כן טוב ויחיל ודומם לתשועת השם, כי בוודאי בהכרח שיבוא על כל אחד הרוצה להתקרב אל הקדושה באמת מהירות גדול בלי שיעור, רק שהעיקר שיחזק בה תקווה לקדושה כנ"ל. וזה מרומז במה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, על סימני ביצים טהורים, שאם שני ראשיהם קדים או חדים, בוודאי טמאים. כי זה דרך הרשעים בכל הרחוקים מן האמת, שכשנופל עליהם איזה צער וייסורים, אינם מנחמים את עצמם כלל, והם מקווים לצאת משם, כמו שכתוב, לא יאמין שוב מיני חושך, ונשארים שקועים בדאגה ומראה שחורה גדולה, ומייאשים את עצמם מהשם יתברך לגמרי, ולפעמים להפך, כשיש להם איזה טוב אכילה ושתייה וכיוצא, אזי ממלאים פיהם שחוק, ועושים כל ימיהם כחגים. ואין המשימים ליבם כלל אל האחרית. וזה בחינת שני ראשיהם כדים מרמז על התגברות העצבות. וזה בחינת שני ראשיהם כדים מרמז על התגברות העצבות והאבלות שלהם שזה בחינת כד, כמובן בפנים. או שני ראשיהם חדים מרמז על השחוק והשמחה שלהם כאילו כל השמחה היא בזה העולם חס ושלום. ועל כזו נאמר ולשמחה מה זו עושה? אבל הקשרים הם בחינת ראשו אחד קד וחד חד. כי אצלם מקושר הצער והאיסורים עם התקווה והנחמה, כי הם אסירי התקווה כנ"ל, כי יודעים שאי אפשר לבוא אל תכלית התקווה טובה, כי הם על ידי איסורים. וכן בשעת האיסורים הם מחזקים ומחיין את עצמם בהתקווה, ועל ידי זה זוכים באמת לאחרית טוב. אך אפילו אם ראשו אחד כד ואחד חד, גם כן אין לסמוך על זה לאוכלן, כי לפעמים נמצא באופן כזה גם אצל הישעים. שסובלים צער ומרירות גדול בשביל איזה תקווה מתאוות עולם הזה, להשיג על ידי זה ממון או כבוד וכיוצא. ובשעת הייסורים הם מנחמים את עצמם במה שאחר כך השיג על ידי זה תאוותו מעולם הזה. וצער כזה ותקווה כזאת, היא בוודאי לא טוב, מאחר שהכל בשביל תאוות עולם הזה. על כן אפילו ראשו אחד כד ואחד חד אין לאוכלן עד שידע שהוא ממין טהור. היינו שהצער והתקווה הוא רק בשביל תכלית הנצחי. נ"ט. עיקר ההתחזקות להתחיל בכל פעם מחדש בעבודת השם יתברך.